Movitvu koju slušamo ne samo ovog dana i iz usta svetog Simeona izgovorenom u ovom prazniku, nego movitvu koju izgovaramo mnogo češće. Svaki put kad služimo večernju, izgovaramo ove movitve, Svaki put kad služimo gdenija, izgovaramo ovu molitvu. Svaki put kad odslužimo svetu liturgiju, pa na kraju, zablagodarivši gospodu na velikom daru, opet ovom molitvom blagodarimo. Znači, nije vezana samo za Simeona, očegledno. Jer ne izgovaramo je samo na dan praznika u kome je on primio Sina Božijeg u ruke, a Sina Božijeg predala mu Majka Božija. Dakle, nije događaj vezan samo za njega i nije samo njegov praznik. I nije Sin Božij samo njemu predan. Ali ono što ga čini posebnim i važnim jesu riječi kojima je opisao doživljaj svoga srca. Mada se taj doživljaj opet ne može vezati samo za njegovo srce, nego je kroz njegove riječi uspjelo da se izrazni srce ljudskog roda. Ovim riječima sada otpuštaš u miru slugu tvoga gospoda. Jer vidješ oči moje spasenje tvoje koje su gotovi pred licim svih naroda, pa i ovog našeg naroda, svjetlost da obasija nezna božca i slavu naroda tvojeg Izrailja. To su riječi brata i sestra koje bi moglo i naše srce da izgovori. A moglo bi i trebalo bi jer je ovo dijete ovaj Bog, sin Boži i sin djeve došao da se preda ne samo Simeonu nego svima nam. Svima nama da se preda kao svjetlost istinita i da nas utješi. Kako se kaže u svetom evanđelju, da je sveti starac Simeon čekao utjehu Izraeljevu. Utjehu svakog čovjeka, jer nema utjeh je čovjeku izvan utješitelja niko, braći se se ne može da nas utješi do onaj koji jeste utješitelj. Tako da primajući sina Božijeg i sina djeve u ruke, Simeon je uspio, braći i sese, da da jedan odličan model, jednu savršenu molitvenu formulu koju je izgovorio duhom svetim a duhom svetim što je izgovoreno ono je uvijek važno, uvijek aktualno. Zato crkva Božija svima nama predlaže da tu molitvu vrlo često izgovaramo. Jer svi mi koji smo u crkvi ako mi uopšte prepoznajemo mjesto gdje se nalazimo i ako smo do sad uspjeli makar koliko da registrujemo one frekvencije blagodatne frekvencije koje žele da uđu u naše srce i da ga podstaknu da blagodari doživješi jedan novi osjećaj koji možemo nazvati utješenijem ili utjehom. Utjeha je dublji doživljaj stvari, odnosno dublji doživljaj onoga koji tješi, jer mnogo što mi doživljavamo, nekad to nazivamo i nekim dobrim situacijama, prijatnim, ali utjeha kojom duh sveti tješi je nešto što najdublje što čovjek može da osjeti. I zato malo ljudi, nažalost malo, evo vidimo i večeras u ovom hramu, vrlo malo, evo nas, nekoliko izbjeglica, da tako ne zovemo, naše kretanje, izbjeglica ovdje u hramu, kao da gospod ništa nije dao ni ovom gradu, ni ovom narodu. Kao da se ništa nije ni dešavao i slava Bogu da smo se lipak i mi ovdje sabrali jer bi zaista bila velika bluka i sramota da u ovom gradu nismo ispjevali ovu službu praznično zaista velika bluka, veliki poraz veliki poraz, velika bluka i sramota Tako da, i ovako kako je, dobro je, jer bi bilo zaista strašno da nije bilo makar malo pjesme u slavu i častovog velikog praznika, praznika ljudskog roda, praznika u kome praznuje ljudska priroda, jer Ima rukama Boga u tijelu, Boga u ljudskoj prirodi. Imaju ljudi mogućnost da Boga nose u rukama Sina Božijeg. A kako to da je taj događaj povezan i sa nama? Gdje se to nama daje ta čudesna mogućnost? Zavisno čudesna, jer mi jurimo da uhvatimo neku vrijednost, da imamo lukama i da to bude naše. Jesu li ključevi od stana? Jesu li ključevi od automobila? Jesu li ključevi od nekog sefa sa dragim kamenjem ili zlatnim pogugam? Jesu li ključevi od nekog dvorca, od neke firme, nekog preduzeća, stalno ruke tražene nešto ili možda traže nekog drugog, nekog čovjeka traže nekog ko ima ljudsku prirodu ali povrijeđenu poštećenu grijehom strastima i vrlo često povezanu sa demonskim silama se vrlo često zalijećemo i sa obie ruke da nekog imamo zagrljaju je što to sve ne izaziva u našem biću kakve sve lažne nade, lažna očekivanja i uvijek veliki kubici i veliki gromovi psihički ulovi koji se vrlo često odraze i na fizički sasa razgražene bolesti, pad I to sve pokazuje i dokazuje da ruke nisu ispružane onome koje jedini može da nas utješi. A evo, sveti starac i neon ovim svojim pružanjem, mada vidimo da ruke nije ispružio nadahnut ljudskom prirodom, palom i povređenom, Nego kako na sveto evanđelje uči, duhom svetim, jer se kaže da je duh sveti bio na njemu i da je duhom svetim i doveden u hramu da dočekao vladiku Hrista, Sina Božije. Nije sam, nego duhom svetim vođen. Duhom svetim, braćo i sestre, koji mu je ukazao da ono dijete koje će rođena Bogorodica unjeti u hr unjeti hram nije obična dijete nego da je sam Bog Hristos Gospodnji, pomazani Oče i zaista čudesan prasni čudesne ruke koje primaju Bezpočetnog Boga. Vidite, braće i sese, u pitanju je velika tajna. Velika tajna i veliko čudo se desio. Iz bića trojičnog Boga, bezpočetnog, neuhvatljivog, nepojavnog, nepostižnog, Pojavljuje se braće i sestre izranja ranja. Iposto svina, učovjek, to je uđe se događaj i strahovit događaj. Na žalost, nauku ko kvota na toj ravni, na toj frekvenciji ima par ljudi, nazivamo ih bogoslovima, ali na žalost vrlo usamljenih ljudi koji su pokušavali tu radost da podijele sa bližnjima mada im to na njihovu žalost i svijetu nije povazilo za rukom nikad nisu bili prihvaćeni u onoj meri u kojoj su htjeli mada su se trudili na sve moguće načine da u toj ne da kažemo verbalnoj formi Predstave ono što se desilo ne samo zbog njih nego zbog svih ljudi i to im je obilježilo i živote čitavi životi su im prošli u tome da pojasne ljudima šta se zapravo odigralo radi njih i radi njihovog spasenja šta mogu ako hoće da imaju u rukama jer se zaista odigralo strašan događaj a on se, braći i sese, i dan danas odigrava. Ta sila Božija, sam Bog je danas prisutan i nudi se i nam, a nudi nam se u crkvi Božijoj isto onako kako se nudio i starstvo Simeonu. Čak i na jedan uzvišeniji način, jer u svetoj liturgiji Mi, braći i sese, imamo zaista imamo mogućnost da u rukama nosimo samoga ovopločenog Boga. I svaki put kad nam crkva preko svojih sveštenoslužitelja predaje tijelo i krv, a znamo da se u ranoj crkvi baš tako i radilo na svetim liturgijama su sveštenoslužitelji davali narodu tijelo Božje u ruke polagali ga na dlan tako da je svaki čovjek pa evo i mi iako se pričešćujemo na jedan drugačiji način pričešćujući se iz jedne zlatne kašike ipak ne razlikujemo se od onih koji su se pričešćivali noseći utjehu nad vano, noseci svjetlos nad vano, noseci sunce nad vano. To je, bratje i sese, чудesan e, trenutak, kad u ruci, ljudskoj ruci čoviečije nad vano čoviečije čoviečije Stoji, drži se, nosi se Sumnice Nosi se sam Kristus. Hristos Čudesan trenutak Koji imamo u svetoj liturgiji Tako i mi Ako hoćemo utjehu Ako imamo neku potrebu Pa imamo je, sigurno imamo Mada je Mi često i ne prepoznimo Mi vrlo često u tom je jedan od najvećih problema Mi ne znamo šta hoćemo i tražimo da se utješimo na razne načine i nikada da se utješimo i nikada se i nećemo utješiti jer je naša utjeha sam Hristos a on prisutan u crkvi i kao prisutan i pričasan možemo da mu priđemo možemo da ga primimo možemo da uđemo zajedno sa njim i to na takav način što nam se bukvalno daje u ruke Daj nam se u luke, daj nam se da ga jedemo i pijemo. I u tom trenutku, zaista, sa punim pravom, a, pa, možemo slobodno to nazvati i obavezom, možemo da izgovaramo riječi koje izgovorio i sveti i praveni starac Simeon. Sada odpuštaš u miru slugu tvoga gospoda jer vidješ oči moje spasenje tvoje kad kažemo vidješ oči moje mislimo bukvalno vidjeli smo tijelo Božje vidjeli smo krv Božje svaki put kad na diskosu stoji agnec Božje i agnje Božje iako mi gledamo hleb ali posle vraćaju se sve dejstva duha svetoga ispred nas sam bogova počenje mi možemo da primimo tajnu, koliko imamo snage za sozrcanje, to je drugo. Ali svi treba da vjerujemo da je ispred nas sam Gospod i uputiruje njegova prečasna životvorna krv. I zaista, čak i fizičkim tako je prosim čuvom vida, a i onim unutrašnjim, mnogo važnijim očima, uma, duhovnim vidom, sozrcateljnom vjerom, možemo govoriti da vidjesmo spasenje koje se ugotovio pred svih naroda. Evo je ovaj nas narod pred njegovim licem imamo spasenje, brađe. Pred licem naroda gospod je ugotovio spasenje Kad gledamo hramove pravoslavne, kad gledamo prestove svete u njima, časne trpeze, kad gledamo svete putir mi uvijek gledamo, braće i sestre, spasenje koje je uredio i postavio tu pred našim licima. pred svih naroda, pa i pred našeg naroda. Međutim, evo vidimo kako mi reagujemo na to što je Gospod postavio. Ova trpeza, braće i sestre, trpeza, nije na visini od 5000 metara nadmorske visine. Ne olepdi u vazbu. Ne nalazi se na vrhu ogolopćena komova na vrhu Sinjajevine ili nekog drugog Crnogorskog vrha nego se navazi ovdje na 10 metara nadmorske visine tu vrlo pristupačno asfalt do hrana jedna, druga, treća staza dvorište, osvjetljenje taksi koji vozi sve besplatno sve uređeno pred ulicem naroda a naroda nema e onda nema ni utjeha nema ni utjehe onda u potragu za utjehom koju nikad nećemo naći. I to traženje utjehe je ograničeno neumonjivim isticanjem vremena, pa ko je što uvatio i sa tim što je uvatio biti uhvaćen zubima vremena, odnosno vrhom tog zuba koji predstavlja Neumoljiva smrt kao zub vremena i takav čovjek neprosvećen svjetlošću Božijom, svjetlošću koja opasjava na Božce, odlazi neprosvećen u mrak, u vječni mrak i neprozirnu tam zato što je jedina svjetlost koja može da prosveti, brate i sredste, na Božce, svjetlost Hristova, odnosno svjetlost očera, Jer Hristo se je svjetlost od svjetlosti, dakle, svjetlost kojom se projavljuje i očava svjetlost, a projavljuje se i toprina očava duha svetoga to je jedina svjetlost jedini izvor osvećenja zato izven crkve i njenog svetotajinskog života nema svjetlosti nema utihe, nema prosvećenja treba zato biti blagodaran i primati svjetlost primati je i blagodariti Bogu na tome A ta svjetlost, braće i sestre, jeste bogopoznanje. Može čovjek da se zapita kakva je to svjetlost ako nije tvarno. Nismo nalikli neonska svjetlost, ova, ona, sunčeva, mjesečeva. Kako je to netvarna svjetlost? I kakva je to svjetlost koga prosvećuje Dakle, svjetlost koja je suprostavljena ne zna Boštvo. Ako je ne zna Boštvo tamo, jer ovdje se govori o svjetlosti koja obasjava ne zna Boštvo, a ne zna Boštvo, odnosno nepoznavanje istini tog Boga, predstavlja tamo. A da bi tamo bila odagnana, Treba da se pojavi svjetlost. A ta svjetlost jeste bogopoznanje. A bogopoznanje jeste poznanje u crkvi otkrivenog Boga Oca i Sina i Svetoga Duh. Onako kako nas crkva Božja uči da vjerujemo i da ispovjedamo kroz sveti dogmatik, sveti simbol vjer, sveto predanje i sveto učenje naše sveti crkve. To je svjetlost, braći i sese, svjetlost koja prosvećuje svijet. Držeći se to učenje, držeći se to ispovjedanje, primajući sve te tajne, mi primamo svjetlost. I ona polako, polako kao kvasac počinje da radi, da djeluje i živeći u crkvi po pravilima gotovo je nemoguće da nastava svjetlost ne prožina nije to više pitanje naše mudrosti, naših podviga naše spretnosti neke pokrepnosti ili gimnastičkih sposobnosti treba samo biti poslušan biti u crkvi onako kako treba i duh sveti sve odraditi to više nije naš posao to će sila Bože, sila blagodati da odradi u svoje vrijeme na vrlo precizan vrlo mudar način bez ikakvih izlijetanja iskri, iskretanja u krajnosti bilo lijeve ili desna sve u svoje vrijeme sve na najbolji mogući način Ali važno je biti u crkvi, važno je biti u hramu kad je praznik. Ne možemo očekivati ako ignorišemo velike praznike. Sretenje je veliki praznik. Sretenje je praznik gospodnji. Sretenje je praznik majke Božije. Sretenje je praznik jednog od velikih svete crkve, sv. Simeona Boga primcija. Ne biti u hramu, znači ne tražiti svjetlost, znači boraviti u tamo, znači robovati tamo, jer čim nas nema u svjetlo, svjetlunosnom polju, znači tamo nas je prožela i vlada nam. Zato treba znati u kakvom vremenu živimo i u kakvom svijetu živimo, te mnogo važno... Ne da bismo osudili i prezreli, nego prosto da bismo znao i da bismo pažljivije upravljali naše korake i osvarivali kontakte i komunikaciju sa narodom koji ne poštuje našega oca, njegovog sina, a našeg spasitelja i ne poštuje duha svetoga. A zbog tog nepoštovanja Nema nas ni u hramu, jer čuli smo da duh sveti dovodi u hramu, a koga duh sveti dovede u hramu, za razliku od onih koje duh sveti ne dovodi u hramu, jer ima i tak, on ga obavezno dovede i ukazujemo na prisutnog Boga, Sina, preko koga privazimo i vraćamo se Otcu. Takav je doživa i onih koji je doladi duh sveti u hramu. Takav je bio doživa i svetog Simeona, boga primca, jer je došao u hram Boga da primi. Da ga vidi bez obzira što je rukam imao malo dijete. Možda u tom trenutku u hramu bilo i drugih ljudi koji nisu to primijetili. A on duhom svetim jeste. Tako i danas. U hramu može da bude sto ljudi hiljadu, dvih hiljade a možda svega njih pet duhom svetim da osjeća prisustvo samoga Boga u svetoj liturgiji u svetim darovima tijelo i krv a njih hiljadu da uopšte ne zna gdje se nalazi. i vrlo često i dolazi do toga, to se brzo osjeti po atmosferi, po raspoloženju da ljudi ne vide gdje se nalazi. Što kaže, zvatel si na jednom mjestu gdje je bila bužva pred sveto pričašće, pa i galama i nesrepljenje, pa on mučenik kaže, pa zar mislite da se nalazite na zemlji, kaže? Zar mislite da se na zemlji kad se tako ponašate? Hoteći da kaže da nisu više na zemlji, da su podignuti u velike nebeske duhovne prostore privaze samome vladici da prime njegovoga sina, odnosno njegovo tijelo i hrvo. Tako i mi prizovimo u pomoć, evo i ovim molitvama prizivamo u pomoć duha svetoga da nas posjeti i da kroz nas djeluje Na taj način što će nam oči otvarati da u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi vidimo prisutnog Boga odnosno da vidimo u crkvi tijelo Hrista što je na strašno viđenje koje potpuno mijenja život čovjek. To je prava promjena, korenita promjena i to možemo nazvati iscjeljenje Jer čovjek koji ne vidi u crkvi tijelo Hristovo, koji ne doživljava sebe kao vud tog tijela, on je bolestan čovjek. On ima ozbiljan problem. Govori li njemu o tome ili ne, je ozbiljan problem. Tako da je put našeg isjeljenja, očišćenja, prosvjetljenja i oboženja, dakle taj put doživljaja crkve na pravi način na onaj način koji nam samo Duh Sveti može omogućiti. Tako, zaista treba prizivati Duha Svetoga. Da se na nas, da se useli u nas, da nas očistuje svake nečestote, da možemo i mi da vidimo ono što je Sveti Simeon vidio, da možemo i mi da primamo utjehu kroz Sveto priječešće i da iz punoga srca možemo reći gospodu I sad, i sutra, ako Bog, dakle, budemo primali sveto to sada otpuštaš u miru slugu Tvoje gospode. To bi trebalo, bratvi i sese, bukvalno da bude izraz nekove koji je spreman da umre. Tako bi trebali da se pričašćujem. To je ta ideal, da se pričastiš i da umreš. Sada otpuštaš u miru slugu Tvoje gospode. U miru sa Bogom, u miru sa bližnjima, u miru sa samim sobom. To miru treba da težimo, taj mir da ištemo, taj mir će duh sveti da nam obezbijati. Daj Bože molitvama svetoga Simeona Bogoprimca i svih svetih. Amin Bože, dana.